Tőled úgy félek, hogy elrontott e már ha magyar szavazó, tőled úgy félek, hogy elrohontott már magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fénytel népünk majd szint valami villám, Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észi Jöhet éjszakról némi északi fény, de bele nyúlhat a rusz medve mancsa, és a fuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, a dróton forog, és nem hajlik-e merre a marra, pedig több vas kéne, a tűz a lobog, ha már védtelen nép, aki darja.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 Tőled úgy fél Hogy elrohontod, Te már magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Midőm népünk vagy hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna Elékkorítékba, Szád ti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 061 489 099 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Van a 92.9 frekvencián egy délutáni is, amely felsorolja a misorvezető által, lett legyen bárki azt, hogy milyen témákban lehet beszélgetni, tehát az ember nem így beszélget, függetlenül attól, hogy a tegnapi nap az egészen, vagy a tegnapi délután egészen, tehát az elmúlt időben a klubrádió olyan terhet rót,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 Ugye a nyitó nyitóbeszélgetés az Hont Andrással kezdődött, akinek a nevét mindenki rosszul mondta, aki egy Tóta V. Árpáddal folytatott folytatott vitája okán került a műsorba, amely nem független a Karácsony Gergely körül kialakult helyzettől. Karácsony, Tóth Csaba és egyáltalán, és ennek számtalan vonzata volt, értelmiségi beszélgetés volt,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 Nem akarnék bonyolultabb lenni a keleténél ötlet, amivel kapcsolatban meg lehet nyilvánulni, mint a tenger. Fél nyolckor felhívom Elsimon Lászlót, nyolckor lesznek hírek, és között utána felhívom Humboldt Györgyet, majd elköszönök önöktől. Önökön múlik, hogy miről beszélgettünk az elkövetkezett 21 percben, ami nagyon sok, egy másfelől pedig nagyon kevés. Tegnap részleteiben megnéztem a Humboldt videót, amelyet, de ugye a Humboldt videót a... A Vittinghof videót, amelyet viszonyogban néztem, de amikor törölték, akkor őszintén sajnáltam, hogy az egészet nem néztem végig. És ki kéne emelnem egy dolgot a tegnapból, de most számtalan fonál révén meghúztam ezt a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 061 489 és 06 Mondhatnám azt is, hogy beszélgessünk. Jó reggelt, Horváth, kettőt hadd hát mondjak hogy de az egyik a, a Vicinkov videó végét, ugye nem látottam ruhába, ahol az és azért, azért nem egy egyszerű kapcsolat volt a nővek, azt néztem, fér, pont, féréről, pont, pont, gyerekről, pont azt néztem, tehát pont, jó, pont, pont azt néztem, pont, meg ott volt valami kínai kajával kapcsolatos. Igen, az az nem egy akkor, hogy egyszer mentem a máskörössze. Nem, azt, el, azért, az azt őszintén sajnálom, oké. akinek megvan és elküldi, igen, igen. Jó, hagyjuk is ezt. Ne ezt, hagyjuk, ezt. ne hagyjuk, mert, mert miközben az ember borzong bele... Igen. Egyre mélyebben sír, egy egyre nem, nem ilyenben ez ilyenben ilyenben nem egy örvény. Nem, ez, ez nem, nem, ez egyáltalán. Szerintem Na jó, az... várjál más. A másik. Rát gondoltam este, amikor néztem a, a Róna Jegont, én nagyon síptem, hát együtt is dolgoztatok minden, és a Szabó tímával beszélgetett, nem biztos nem láttad? Láttam. Az, te a, nap, te takarítottam látoltam, és gyakorlatilag mindent hallottam. Arra gondoltam, hogy ha, ha te vagy ebben a helyzetben, ahogy ott beszélgettek, akkor te lehet, hogy megengetj. Én biztos benne, a húsz éve ismerlek az, hogy azt a luxus magadnak, mert te nagyon nagy luxus lenne élő adás,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 és akkor most mondhatnék Igen. meg annyi feltételt hogy ellenségesen viszonyulna a karácsonyfélek közekhez, és ez egy olyan fajta ellenségesség idézőjelesen, ami nem tudom, hogy belül, ö, be, belülük jön-e, vagy kreált, ha kreált semmilyen talá, ö, ö, találgatásba nem kezdenék, de a honpola...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 hogy Szabó Timé a relatíve egész elegánsan viselkedett, hiszen legalább kétszer ki akar törni, mind a kettőt egy tízes kilencesre elfolytották, és ezzel együtt a hangjában legalábbis mosolyogva távozott, hiszen nem láttam a tévé, csak hallgattam. Igen, hát jó, csak én erre gondoltam, hogy te, ha te ott vagy, akkor, akkor tuti, hogy még keményebb vagy, szóval a Krisztával nem értek egyébként, ez a ellenséges, hiszen realitás érzik, tehát a, a, a rónai jegon szerintem jól látja Ebben ezt. nem ezt, lehet ezt vitatkozni. Kamuzik az, az, hogy... a szabó és ebből abba kéne hagynia, mert hát ez azért nem tudom, hova ez a sok-sok hazudazás, meg mellé és, szóval, hogy mit valad, már borzalom, szóval. Nem szóval, tudom, borzalom -e. 06148909999 és 0636771161. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt! Jó reggelt, Beretski Csaba, szia! Szia! Figyelj, én nem láttam, és nem is érzek el ez a, a vitt idkó videó, de, de nem kell ennyit róla beszélni, nem kell beszélni egyetlen egy szót sem. Tehát, hogy nem, nem értem, miért a ezzel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 nem láttam még embert, aki, aki masszorhoz jár, vagy kurvához jár. Hát most miért csináljuk? Olyan ezt? videót, mint amilyen a Vittinghoff Tamási, a magyar beléletben nem láttam meg. Na most hadd ne mondjak neveket, akik a hát, utóbbi 25 évben. azt kérdezted, hogy, hogy mit láttam? Én elmondtam, hogy mit láttam, te hogy nem, de mást is láttál, én válaszoltam a kérdésre. Én nem láttam semmit, mert nem érdekel, érted? Tehát ez egy engem se érdekelt volna, engem se érdekelt volna. Figyelj, engem az érdekelt, hogy amire így reagál a vittinghof, az egyébként primérem milyen. És a kettőt fedésbe hoztam, és nem stimmelt. Tehát az a baj, hogy számomra a vittinghof. De, nem, de figyelj, a legnagyobb baj az egész rohadék közegbe az, hogy felhoznak egy ilyen témát, és utána még te is, és a média ezen bír lovagolni egy primitív hülyeséget. Nem, nem szabad. Nem szabad vele foglalkozni. Ez olyan, mint a Berki személye. Berki nem létezik. Nem kell a médiának ezzel foglalkozni.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 Az, hogy viszonyogtam, és az összes többi, azt most elmondhatom, de ezeknek a jelentősége kisebb annál, mint ami az elemző szándék. 061-489-0999-063677-1161 A maga, a dőt. Vagyarom, hogy a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 061 099 és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 De most, ha jól értem, a Vittinghof-al annyi a vád, hogy a feleségét megcsalta. Ez nem vád? Nem, nem, nem. nem. Figyelj, az, a... az a tény. Igen, Akkor igen, igen. Igen. Az a tény, hogy megcsalta a feleségét négy évvel ezelőtt. És az, ahogy ehhez viszonyult most, és beszélt róla. Mhm. Uh -huh. Értem. Ne ítélj, hogy ne ítélj, én nem hozzá. De én nem ítéltem? Jó, mit nem ítéltem? A világnak. a világnak mondtam.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 Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a videóval ugye négy évvel ezelőtt készült. Miért nem négy évvel ezelőtt foglalkozunk? Miért most? Azért, mert a Fidesznek ez most jó. Ne, azért most került a szefemeli. De ön nem tudott erről a videóról? Ő sem gondolhatja, mert miért, gond, miért tudtam volna? Hát mert Budaörs sem mindenki tudott. Ez lehetséges, én nem vagy Budaörsi. Legyen, a lányom, de most... A, szóval a de most üdőrös, a... És lakott, akkor ez nem került el. Fogalmam nem volt erről. Na de, de, de most ez nem szól másról, csak arról, hogy a politikának ez volt az érdeke, hogy most tegye Uram, ön, ön, ön, ön, ön ezt mondja, én meg nem tudom. Azt értsem meg, hogy a Wittinghoffról kialakított képemet alapvetően befolyásolja a videó és az ő videóhoz való viszonyulása. Oh, nem, nem, nem, nem.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 a dolgot alapvetően befolyásolja, hogyha egy olyan emberről van szó, akit ismerek, hiszen a vele való kapcsolatom más, mint azokkal, akikről csak a hírekben hallok. Szerintem önök egyébként egyszerűen álszemérmesek és álságosak, de... ki nem az?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 meg azt gondol, hogy mindig arról kell beszélni, ami engem érdekel. A média, amely engem alkalmaz, húhatatlanul támogat ezen kíváncsiságomban, amennyiben nem támogat, se mikrofon, se kamer előtt nem fogok hűlni. Nincsenek olyan befolyásos protektoraim, akik el tudnák intézni, hogy érdeklődés hiányában is ott legyek,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 Amiben senki nem telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha nem szólal meg, akkor megtalítom. Hello? Jó reggelt. Jó reggelt, én tökéletesen egyetértek Berecki Csabával, és ezt a farizeus ki a nem szereken. Én meg azt gondolom, hogy ön a farizeus. Ha, -hó.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 Meghatározott politikai környezetben élve bontunk valakit. Hol van itt a politikai környezet? Én ma megjelentettem a politikai környezetet. Az egy másik kérdés, hogy ön hozzá gondolja a politikai környezetet. Én ezt nem, nem tudom hozzá gondolni. Hát ne nem tudom, nem hozzá Nem de, hozzám hozzám de az, az gondolni. önnek ebben igaza van. De ezzel együtt én nem tettem ezt hozzá. Ezért de... utasítottam vissza a Dajs kapcsolatos mondatot. Én nem is mondtam.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 ott valahogy olyan felelősséget kell tudni vállalni, hogy miközben ha félrelépünk, mert miért nem léphetnénk félre, ez a saját magunk felelőssége, azzal valami újat követünk el, ami hogyha gyerekeinkre hárul, akkor annak a saját lépésünkkel, kapcsolatos felelősségével kapcsolatban is szint kell vallalnunk és vállalnunk kell. Ennek politikai vonzata a 25. sorban van. Értem.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 Higgy el, én nagyon sok mindenbe belegondolok, és nagyon sok polgártársammal együtt belegondolunk, elbortadunk. És egyes szám első Én is felháborítónak tartom. Jó, én... mondom, egyes szám első temébe. Fölháborodok, és eddig is lojális voltam Vittinghoff kapcsolatban, ráadásul én beszéltem is vele,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 és kíváncsi voltam a véleményükre, de ők nem a véleményüket mondták el alapvetően, hanem engem dorgáltak meg amiatt, hogy egyáltalán ezt megnéztem, és aztán megszobba hoztam. Nehéz ügy. Nehéz. Nehéz. nehéz, ügy. Az ember behovatatlanul megfogalmazódik azt, hogy megnézi, hogy mi van azon a videón. Mondjuk szerintem nagyon helyes volt, hogy azok a cikkek, amelyek kivatkoztak, azok nem közölték a videónak a forrását. Így van. Én is nézze jutottam hozzá. Na de igazság most mennyivel tudsz többet az ügyről attól, hogy megnézted? Pontosan annyival, amennyivel, am amit láttam belőle. de mi, most tényleg mit láttál? Van egy kandikameras felvétel, ami nyilván a méltatlan helyzetbe hoz valakit, függetlenül, hogy melyik. A semmit nem ö, takarok abból, hogy ez méltatlan, hogy ez kandikamera,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 Erről a kérdésről nem tudja beszélgetni, fölösleges volt megnézni a videót. Tehát úgy érzem, hogy a videó megnézése sokkal inkább e, e, válkelás, e, valami olyasmibe, ami, ami egyébként magának a jelenségnek a megértéséhez e, semmiben nem visz közelebb. Tehát az, hogy látod a polgármestert ebben a szituációban, az nekem arra jó, hogy kíváncsi, hogy hány percig bírja. Nem egészen, vagy, nem, nem, az, nem, nem, nem. Vagy hogy milyen pozitúrát egybe nem, az, nem, nem, nem, egybe azzal, amit róla mond. Mi mit mondtak róla? Ne, amit ő mondott erről a videóról, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kivel, hogyan hozták össze, hogy milyen volt... Miért? Miért? Miért? Mit mondtak? Azt mondták, hogy valami masször, nem? És hogy behúzták a csőbe. Hát azért valakit nem... Mondta, Aki hogy, azt a videót nem. megnézi, az abból mindjárt el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy ez a videó vajon azt mutatja, hogy valakit behúztak a csőbe. De egyébként...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 <Sz> nincs csőbehúzás, nincs blik, nincs semmi. Azt mondom, szégyellem maga, és pont. Ve, de várj, de, de, de azért, azért legyünk óvatosan. Óvatos, akkor most több dologról beszélünk megint egyszerre. Beszélünk arról, hogy, hogy kell -e, hogy legyen annak következménye közéleti szereplésére, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy megcsalta a feleségét. Ugye ez az egyik kérdés. Hát, a, a másik kérdés az, Nagyon hogy, jól beszélsz, nagyon jól beszélsz, az, a, nagyon te, jól beszélsz. Pontosan ez van, ez a másik verzió pedig az, hogy semmi közöttök hozzá. Na, a másik kérdés, ez hogy mindez elválasztható Teljesen elválasztható tém... igazad van a másik kérdésben. Most hadd mondjam végig, ténytől. attól a ténytől elválasztható-e, hogy egyébként fölvették ezt, és valaki fölrakta a világáról, hmm? a hmm? nyilvánosságra hozta? Hmm? Mert egyébként nagyon sok közvetlen szereplőről ugyanez elmondható uh, lenne, ha, ha ismert lenne a tény. És akkor most mi van? Hát van akinek a harmadik felesége... Elnézést, de a karácsonyféle videóval kapcsolatban senki nem mondta azt, hogy itt nagyon szégyelni kell azt, hogy titokban vették fel az egész jobb oldal az Nem, de nagyon nagy a különbség. Igen, mi? Hát a a az, hogy a karácsony valójában arról beszélt, hogy a saját politikai szövetséges támogatói, akiknek a színeiben immár sokat sokkatszor elindul, úgyhogy nem annak a pártnak a tagja, hogy azokról milyen véleményt mond.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 Attól függetlenül, hogy máshogyan, máshogyan nyílik. Hol vagy? Mik ezek a hangok? A ja, hallom, már igen, jó, most már igen. is, hogy az alagút be fog menni a térelő. de. Akkor majd vissza igazság, hogy, hívni. Az az igazság, hogy ez a koronageni vonat, ez rendkívül jó. Oké, okay, figyelj, bocsánat. Amit ilyenkor csúcsforgalomban másfélorra tennék, meg azt 140 40 perc meg, meg. Úgyhogy fantasztikusan jó a zónázó vonat. Na, hol tartottam.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 valósulása? Annyiban álljon áll, nem csak a dolgot. Nyilván van négyszemközti beszélgetése, most bementünk az halagotba, reméleten nem megy el a vétel. Hallok. Négyszemközti beszélgetése, ebben az ember csó mindenről más, beszél, csak nem mindegy, tehát nem szabad összetéveszteni az önkritikát, az elostorozást hogy mm. hogy valaki egyébként a szövetséges, egyre miképpen véletlik. Én is és mások is sok nagyon kritikusan nyilvánulnak meg. De akkor mi a különbség egy között és az között, amiről beszélünk a karácsony kapcsolatban? Azt, hogy ez nem a mi táborunk, tehát ott még ugyanaz, de azért az alagút betette a lábat. Igen, uh, és közben hát nem tudom nem elmondani, mert ide...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 Ja, Sintemában teljesen igaza van. Tehát az a igazság, hogy lehetünk kritikusnak lenni, lehet belső küzdelmeket folytatni, de van egy szint, hogy meddig, meddig mész ki a, és megnéz ki a nyilvánosság elé. Ezt szerintem teljesen rendben valamit elmult a miniszterelnök. Azért az nem véletlen, hogy ezt most mondta is korábban ilyen mértékben nem. nem volt 11. paradás.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 a, a jogos igényéről, és, és egyébként pedig semmi más nem csinálnak, mint uh, lózunkokat befegnek vissza. Ilyen, minde, ilyen mindenhol van. Jó, de Laci, mindenhol. könyörgöm, nem tudom, hagyadik látotólag... éve vagytok kormányon, ez nem létezik az, hogy a lojalitás oda vezessen, hogy az ország gondjairól ne lehessen beszélni, ami egyébként de egyes hát ne? Ne? De hát miért ne lehetne? Hát mi Mert az emberekhez kapcsolódik. De mi is beszélünk, én is őszintén beszélek egy csomó problémáról, bármilyen politikai szakmai, vagy szakpolitikai szakma, szakma, megnyilvánulás, vagy konferencia, lehetőség, előadás, az nekem erre, nekem erre teret ad. Én Tusnád földön nyilvánvalóan máshogyan beszélgetni, sokan mások. De ebből nem következik, hogy a, a közösséghez való tartozásom, a lojalitásom, az meg Szerintem teljesen volt, igen, de a, a lojalitás és a mondott, kasszár... nem? azt mondta, hogy mindenkinek. hogy a lojalitás és a kasszárnya fegyelem az nem ugyanaz. Bocsánat, uh, bocsánat, uh, János. A fegyelem az a frakció munkához kell. A lojalitás meg egy általában a politikai munkához. A közösséghez való lojalitásról beszélünk, és az értékeinkhez való lojalitásról beszélünk.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 H hogy hogyan a lojalitáshoz úgy, hogy ilyet hazai közegben megkérdezni se lehetne, ebben a pillanatban pedig elkapta a labdát, mint hogyha valami sportesemény lett volna, és nem hagyta, hogy arra a térfére hújjon, ahova egyébként föltették. Most meg egészen értettem a, a lojalitás kérdése, hogy, hogy jött ide a Finn minnesztereki látogatáshoz, tehát nem lemaradtam na, egy körrel. Nem, azt el tudom neked mondani, hogy egész egyszerűen a fin fociba beleszólunk úgy, hogy...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 Gondolod el fordított esetben, hogyha Magyarország tényleg ilyen, hogyha ha miniszterelnök megy valamilyen ilyen látogatásra, és ilyet tesz, akkor itthon a sajtó attól hangos ne, folyamatosan, hogy Orbán a... Viktor, de hát, amikor Olasz... Orbán Viktor ebbe, abba, amabba. Hát volt, megtette. Tehát ma már azt lehet mondani. Bocsánat, hogy... én azt mondom, hogy megtehette a finminiszterenök is, de ha a finminiszterenök megteheti, akkor megteheti a magyar miniszterelnök is. Akkor igenis vélemény híváníthat a választása között arról, hogy elnézze, szerintem azt, mi lesz Amerikában. Meg... Igenis elmehet a szövetségesei az neked, De neked ebben teljesen igazad van, de egy neked és, feltett... És még egy dolog, és neked... akkor beleszólhat a romániai belpolitikába, és kampányolhat az rmd senki nem vitatja, én most arról beszélek, de hogy... Úgyis, egy... na, vitatják de vitatják én most azt mondom, hogy egy neked feltett kérdésre, ne én válaszoljak. Igen, akkor mi a kérdés? Nincs kérdés. <laughs> Jó okay. Nincs kérdés, arról beszélek, hogy az egy kultúrának a megnyilvánulása, amikor lojalitásról beszélünk. Az a lojalitás, amiről a miniszterelnök beszélni, én azt tökéletesen értem, az nem egy nekem való lojalitás, én nem értem, vagyok ellenséges. Én egész egyszerűen csak beszélgetek róla, hiszen maga az a lojalitás, amit a miniszterelnök úr elvár azoktól, akikkel ő együtt van, az egy olyan együttlét, ami nekem nem részem. Ő azt mondja, hogy a fajta faluról jött és utcai harcok világához szokott férfiaknál, nézd, én tudom, hogy Orbán Viktor faluról jött. De az, hogy utcai harcok világához szokott, arról nem tudok semmit. Ez is csak részben igaz, mert Orbán Viktor valójában, tehát ez, ez, ez, egy, szép, ez, ez egy szép ilyen önmintoszási, Orbán Viktor valójában székesfejvárul, Magyarországék lepolgárosult a városába. Jön, Értem, de ő nem ezt mondja. A, a, Tudom, tudom, de hát ez egyáltalán ez, ez, ez nem baj, csak mert az ő, identitásának, az ő identitásának része az is, hogy, hogy ugyanakkor gyerekkorának meghatározó élményeket a kis faluhoz, a kis településhez. Egyébként ezzel én is így vagyok, tehát én abszolút átérzem, amit ő mond, hogy egy viszonylag urbanizált közegben nőttem föl, de részben a nagyszülők révén. De most egy nem arról szállítanákat... amit én azt nem tudom, hogy ő hol, visz, hol, tehát én nem tudtam, hogy az ő gyerekkora utcai harcokkal volt tele. Azt tudom, hogy politikus két utcai harcos návi. volt. Nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan ezt átszintem. Jó, de Laci mondjam. itt kezdődik az, amit már értenet kell, hogy ő az utcai harcosok világában vár el lojalitást, egy olyan embert, és ezt egy olyan ember hallja és kommentálja, aki nem született felult, ez lényegtelen, de, bocsánat, de utcai harcos sose volt és de bocsánat, sose. Aztán de de hát Orbán Viktor tegnap nem évértékelő tartott, ahol az egész ország nyilvánosságához beszélt hanem Orbán tegnap a Fidesz kongresszusán méghozzá, bárhat, tehát, ugyan... Nem így van, méghozzá a kongresszusán beszélt, és tegeződve szólította meg a vele szembeülő pártagokat, köztük országüsi képviselőket, polgármestereket, megyei közgyűlési tagokat és települési képviselőket. Ő... Annyiban nem vagyok felkészült, hogy nem hoztam már el évértékelő szöveget, de majd arra kérem a hallgatóimat, hogy segítsenek be nekem, hogy ő hányszor beszél úgy arról a közegről, ahol ő van, mint olyan harcosokról, akikkel ő együtt harcol, bajtársakról beszél. Sokszor beszél bajtársakról, legutóbbi bajtársakról szóló beszéde, azt tudod, mikor volt, amikor volt, amik szintén kémelt a sajtó, a a, a korostorban, amikor a frakciót meghívta, több, több újság is kiemeltem, amikor a frakciót meghívta a, a parlamenti szezonnak a végén. És, és ott szintén tegeződve hozzánk beszélt képviselőtársaival, mint bajtársaihoz. Jó, egy dolgot Szerintem ér, ez, teljes, ez teljesen de, rendben van. Amikor de, az ország nyilvánosságához beszél, amikor az állampolgárok azt szólítják, akkor nem beszél bajtársatról. Jó, de állandó, tehát én nem is a konszolidációról beszélek, és nem is a békéről beszélek. Tegnap, de... tegnap előtt a pártelnök beszélt, más esetekben pedig a miniszterelnök beszél és nyilvánvalóan a gyerekének ura haza nem azt mondja, hogy bajtársak. Hát szerintem ez teljesen normális, az hogy az egy a beszélségeket meghatározza a meg a témát is. Nem, itt, itt utcai harcról van szó, tehát azért, azért ismerjünk fokozni. De, de arról hogy miben szocializálódott. De, de én, én nem gondolnám, hogy az utcai harcról a szocializálódás, itt nyilván nem fizikai, hanem politikai értelemben, a harcokról van szó, hogy tehát, hogy ezek, ezekben való szocializálódás, az, az mondjuk megnehezítené,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 Ellenfelek, kampány van, harc van, hogy akkor maradjunk ennél a, ennél a metaforánál. Harc van jelen pillanatban, pozíciókért, de ez a is okay, de akkor... emberek bizalmáért folyó harc van. Karácsony, Gergely, nemhogy nem passzással, nemhogy nem szövetségese, hanem, hanem ellenfelünk is rá, sok olyan. Okay. Jó, de akkor a mondatot úgy kellett volna mondani, hogy a politikában szükség van a 11. Parancsolat, hogy ez Úgy hallzik, nem olyan rosszat a fidesz társadról, de mondjál rosszat ellenfeledről. De ez nem nincs benne. Van. Szerintem miért nincsen? Indirekt módon abszolút benne van. Miért nincsen benne járni. De ne legyen benne, könyörgöm, ne legyen benne. De miért ne lenne, amikor a fidesz Mert megmondom fongásos fongásos neked, hogy mi legyen benne. Be legyen benne az, hogy kétszer ketten futnak 100 méteren, amelyik gyorsabban fut, az nyert. Pont. Én értem a te de azt is értsd meg. Hogy, hogy egy pártkongresszuson beszélt a saját híveihez. Oké, okay, értem, hogy sajnos adta a tévé. Végnéztem. Mindent no. végnézek. Vittinghoff videót, Fidesz kongresszust, mindent. Igen, és biztos szelemi legy, és sokat épültél a Vittinghoff videóba. Figyelj, folyamatosan épülök, és le. <síthat> <síthat> Egész nap ezt csinálom. El kell, hogy köszönjek, mert el kell mennem az Olaf Pálméház megnyitójára odengedünk. Nagyon és... szép én tegnap bejártam az egészet, pazar. Akkor te protekciós vagy. El kell, Igen. hogy köszönjek. És kiderült, és kiderült ugye, hogy, hogy a te Álandói csütörtök kibeszélgető társadalom bennünket is rendszeresen hallgat. a találkozó vele megnyitom. Igen, lassan olyan lesz, mint egy iskola rádió szia.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 hogy legyek pontos, de hát akkor meg még rövidebbnek kellene kell lenni, szegény Humboldal folytatott beszélgetésnek, azt mondja, névjegyzék,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 Um, Húval Györgyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Mit tetszik akarni? Hello. Igen. Jó, bocsánat, kerestek ezzel a Igen, véletlen volt, bocsánatot kérek. Összetéveztettem Húval telefonszámával, bocsánatot okay. kérek. Okay. <laughs> Azért nem vetted fel az elő, mert az urat hívtam. <laughs> ja. <laughs> aki úgy van, visszahívott. Um,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 a 28-ból hirtelen 31%-ot csinált, úgy, hogy ö, a szereplők számai változatlanok maradtak kivéve mindegy pérterét, ahol egy éjszakadt 3%-kal a támogatása. Na most én azt gondolom, hogy Csörcs is gondolt, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok meg. Tehát ezekkel a közményen kutatásokkal én ugye bánok. Azóta ugyan, vagy bánya csinyán Ula ö, Hát értem, de egy gondolatot az is hozzáfizet hogy meg egy közvérménykutatás, amiről nem tudok, mert a népszava kérte, hát... Miért kéne neked arról tudna? 23 évet csinálom a politikát a magam kis környezetében. Én pontosan tudom általában, hogy ha egy závett kutatás, amelyik É, általában inkább az ellenzéknek szokott kutatni, annak a megbízásából döntő többségben, akkor a kutat tudja az ellenzék. Tehát olyanban nem hiszek, hogy, hogy mondjuk az ellenzéki pártól... Gyuri előfordulhat, hogy ebben tévedsz, tehát azért azt gondolom, hogy persze, ebben legyünk emelkedettebbek persze, de hazéljek a, a gyanúperrel egyébként. Érhetsz, de, de az, a, a gyanúper nem mindig jó tanácsadó. Hát, biztos, hogy így van.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 meg az országban, minden azt mérték, hogy a MSZ lesz magasan, szorosan megyett a DK, és harmadikként valahol lent a momentum. Hmm. Ehhez képest teljesen más eredmény született. Ezt hogyan magyarázott meg utólag? Sehogy. És ugye ez történt az országgyűlési választáson is. Tehát egy klasszikus mondta annak idején, hogy nem közben kutatást kell nyerni, hanem választást. Én egyébként úgy érzem a a, a kedletben rengeteget dolgozunk a, a, a csapatommal, saját magunk két kézzel. Az emberek odajönnek az utcán, mikor rakjuk fel a tábláinkat, és azt mondják például most szombaton. Hogy... De mit van előttem? Tehát én a Záveszet hadvédje meg 28 80 a Záveszné, és Olaj Lajosnál tényleg 31 van föltüntetve. Azt, azt Olaj Lajosnak kell elszámolni, hogy ő ezt a hármat hol találta.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 Azt kérdezem tőled, hogy... Euh, még egyszer én azt gondolom, hogy Vattamán Zsoltot le fogom győzni még így is, hogy Niedermüller müller van ebben a játszmában. Ugye, beszélünk 15-én, euh, akkor nem fog Itt nincs akkora, ugye, meg nincs annyi energia, hogy kiszedjem ezeket a mondatokat, és szembesítsen veled, úgy elég lesz az, az, az, az emlékeztetni téged, tehát nem kell ahhoz <zom>, majd ezt ízom, a műsor idézni. Azt kérdezem tőled, úgy szól a hírklik szövege, amely természetesen hangulat keltő, mint a jóformán ma már mindenki hangulatkeltően beszél, alig lehet olyan műsort hallani, amely olyan hangon beszél, amely nem hangulatkeltő, magamat nem minősíteném, lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Nem sürgetik a hatóságok a Honvadügyek fosgálatának folytatását szeptember 18-án az önkormányzati választások utára halasztották az Erzsébetvárosi városi polgármester elleni per következő tárgyalását. A nyilván jól jön a Peng táncoló Fidesznek, a hetedik keletben, hiszen vagy ő szavazatokat vehet el Niedermüller Péter Pétertől, az ellenzék közös jelöltjétől. Nagyon rossz indulatú volt ez a hírkliket hiszen azt elfelejtette hozzátenni, amit az alapszik hozzátesz, hogy én mentettem magam ki erről a tárgyalásról, tehát nem a hatóságok alakították, el, hanem én előzetesen kimentettem magam ezen a napon igazolással,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 Ennyiben ment szére egyébként, hogy azt a benyomást keltett, azt a láztatott, hogy a bíróságok ö, valamilyen okay, módon... Oké, rendben van. Én azt kérdezem, meg... tudod, hogy semmi közöm nincs hozzá. Tehát az ég egyat a világán semmi közöm nincs hozzá, de azt megosztod velem, vagy nem, hogy milyen mentségre, vagy mire hivatkozva mentetted ki magad? Orvosi. Uh -huh. Tehát annak nincs köze a mostani beszélgetésünk közt, tehát nem a... a... Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, semmi köze.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 Ilyen alapon azt is lehetne mondani, hogy ne osztogassanak a kitelepülő pultoknál szöngyűjtót, mert van, aki elvisztik. Igen igen, igen, igen, természetesen. Igen, igen, mert igen. annak is van értéke. Hát egy kiló krumpli szerintem olcsóbb, mint két darabtól. Azt kérdezem tőled, az... hogy a humvad blog, a Mi Erzsébet városunk blogot, az kiírja? Hát a humvad blogot, az az én blogom, Mi Erzsébet városunk blogot, az nem az én blogom. A humvad blogot az teljesen természetesen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 a közjog érdekli egyébként a, a jogi egyetemen és az, és az alkotmányok, és ő maga kérdezte, hogy indulhatna el, mert például két héten ezelőtt volt egy prezentáció is, az, az eltén, n ahol be kellett mutatni az önkormányzati választásokat, és például ő prezentált a csoportjában. Euh, tudott példát is mondani, hiszen közel át hozzá. A másik fiamat nem engedtem indulni, mert az elég így néz neki, hogy tíz körzetből van három honval, a kettő is soknak tűnik néhány embernek. Ő listán 11. helyre. oda tettem, hogy uh, igazságként, de hát ennek nincs jelentősége, hiszen 10 képviselő uh, uh, jelölt mellett van négy lista hely. Tehát 11. ként ott csak egy ott van. Tehát, uh, tehát a válasz a kérdés, hogy egy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 egy ö, aláírás gyűjtemény a Niedermüller csapatban, amely arról szól, hogy alulírót XX-ről, ezúttal nyilatkozom, hogy sem nekem, sem közeli hozzátartozó, sem érdekeltségbe tartozott cégnek is, annak behoztatjának. Nincs tulajdonjoga, nincs üzleti érdekeltsége, nem is tervezi ilyet szerezni, belső város területén működő vendéglátóipari és vagy idegenforgalmi, vagy szállaladóipari és vagy Airbnb egységben, amit az ember egyébként nem ért, hogy miért csak belső és ez, ez, ez személyenként változik, talán, mert egyébként Erzsébet város területén kellene, hogy legyen a szöveg. Így van, így van. De mondjuk az Airbnb az döntően a belső részen működik, tehát ott van már olyan lakóépület, ahol a lakások 10%-ában lakik csak uh, lakó, a többi az mindig így funkcionál. Uh, hát ez egy nagy probléma ott, leginkább azért, mert uh, ugye e, itt egy vadkapitalizmus van, ugye az Airbnb-t arra találták ki, hogyha nekem van egy lakás, én elmegyek egy hónapra nyaralni majd a maldi szigetekre akkor valakinek kiadom egy hónapra, hogy termeljen pénzt a lakás. Ez volt az eredeti szélkitűzés, majd után jött az üzleti szemlélet, nem csak itt nálunk, máshol a világon, itt ebben lakásokat vettek, és így kezdték el üzemeltetni, hogy nagyon rövid időfakra kiadták állandó változó közösségnek. Aztán nálunk Magyarországon itt a belső Erzsébetvárosban ez, ez még turvábban lett megoldva, mert mondok egy példát, 10 négyzetméterre kiadták öt embernek, ami ugye egyrészt ö, ö, ö, iszonyú koszt jelent, hiszen azért egy 10 négyzetméteres lakáson öt embernek a hulladéka meg minden más megter helyen a foház életét, a zaj, a koszt mind hozzájárul. Két olyan megoldás van egyébként, ami ezeket a Airbnb-ket a, a világon kordában tartja. Az egyik az, hogy meghatározzák, hogy mit tudom én, egy 20 nézetméters lakást hány embernek lehet kiadni egy adott időszakra, mondjuk egy-kétre, egy, egy napasra többi. A másik verzió az, amit most már elkezdtek a világ nagyvárosságban egyre több helyen bevezetni, az meg arról szól, hogy...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 0614890999 és 0636771161 kere 280 másodpercig állok az önök rendelkezésére bármilyen témában. irántam érdeklődést, abban az esetben viszont korábban elhagyom önöket, így aztán 0614890999 és 0636771161 először. Holnap Tócsaba, Baranyi Kristina, Számíthat az Önök érdeklődésére emlékezettem szerint. 0614890999 és 0636771161 másodszor. Jó reggőt. Szia, a József vagyok. Szia Nagyon furcsa érzései vannak ebben a dologban. Az elejétől kezdve, onnan kezdve, hogy...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 Nulle hat és nulla senki többet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 98. A független rádió.